Адже яким судом будете судити, таким судитимуть і вас. Тісні ворота і вузька дорога, що веде до життя і мало тих, хто знаходить її. Мені стало сумно. Записи промови сто вказували на сум'яття, яке панувало в моїй голові. Все це повинно залишитися тут. Я знайшов під ванною мідний тазик, поклав у нього щоденник і обережно підпалив з чотирьох боків. Я приїхав до цього міста за розподілом на посаду помічника режисера. Виявилося, що такої посади не існує. Штат був занадто маленьким, а чогось масштабнішого, ніж випуски новин та репортажі з відкриття нових будівельних об'єктів, місцеве телебачення не знімало. Директор зглянувся наді мною та влаштував на роботу до кінотеатру. «Ну ти ж тямиш у кіно?» – запитав він. «От і посить там. А як тільки з'являться вакансії, я тобі свисну». «Ну ти все ж таки зі столиці? Знадобишся?» Його свисту довелося чекати два роки. Я винайняв квартиру неподалік від кінотеатру, що мав назву «Прапор жовтня» і отримав посаду старшого методиста. До моїх обов'язків входив відбір кінострічок для чотирьох залів кінотеатру. Що вівторка – з восьмої години ранку всі методисти міста збиралися в приміщенні міської ради та парилися там до пізнього вечора, підбираючи для своїх закладів нові стрічки. Після того, як фільми було замовлено, я мав скласти анонси та начитати їх на автовідповідач кінотеатру. З того часу і дотепер я з легкістю можу вимовити прізвища всіх індійських акторів. «Сьогодні та весь тиждень у нашому кінотеатрі дивіться», – чітко вимовляв я, знаючи, що сотні кіноманів щоденно вислуховуватимуть усю нісенітницю, яку я верс у телефонну слухавку. Товариство в кінотеатрі підібралося досить дивне. Головним чином жінки з важкими золотими сережками у вухах та невлаштованим особистим життям. Вони були дуже схожі одна на одну, перманент, перепалене біле волосся і яскраво-червоні губи. Вони вимагали мелодрам, ридали над Єсенією, бурхливо обговорювали Зіту та Гіту і несамовито опікувалися мною. Я переглядав фільми, начитував анонси, Перевіряв роботу художників, які малювали афіші щось у дусі Киси Вороб'янинова, і годинами вештався містом, відшукуючи його найпривабливіші куточки. Але таких у ньому не існувало. Платили мені небагато. Ресторани більше не приваблювали. Судячи з усього, подальшим кроком та логічним завершенням кар'єри відомого кінорежисера мало стати одруження. Одного разу я навіть всерйоз подумав про це. Це була мить відчайдушного голоду та небажання самому прати свій уже достатньо засмальцьований светр. Чи хотів я повернутися? Но мені було байдуже. Безглуздий жах від перебування тут навряд чи можна було б порівняти із моїм конкретним життям в Афгані. Щоденно, крім того дня, коли мав бути перегляд, я просиджував на другому поверсі кінотеатру у кав'ярні. І мої дюймовочки, так я подумки охрестив трьох своїх підлеглих молодших методисток, старожилку кінотеатру бабусю Валю, колишнього мистецтвознавця Вероніку Платонівну та сорокарічну красуню Риту, що була схожа на циганку, мене не турбували. Я був людиною зі столиці, до того ж із вищою кінематографічною освітою, та ще й неодружений.